Invidia. Pisma este putrezirea oaselor, proverbe 14 cu 30. Le pădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie de pismă și de clevetire. 1 petru, 2 cu 1. Dacă aveți în inima voastră pisma amară și duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Iacov, 3 cu 14. Căci acolo unde sunt pismă și duc de ceartă sunt tulburare și tot felul de fapte rele. Iacov 3 cu 16 Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în certuri și în pismă. Romani 13 cu 13 Pisma sau Zabistia este rădăcina uciderii, Sfântul Ioan Gură de Aur. 2450 Zavistia este măhhnirea de bunăvoie pentru bunăstarea apropiului. Spântul Vasile cel Mare Zavistia este sămânța cea din a tuturor răutăților. Ilie Miniatis Zavistia este genul de vrășmășie care este cel mai greu de biruit. Pe alți oameni răubăitori, binefacerile îi fac întru câțiva blânzi, iar invidiosul se irită și mai mult prin binele ce îi se arată. Prin puterea unei fapte bune, el în loc să simtă o recunoștință pentru binefacere, mai mult se ofensează. Sfântul Vasile cel Mare Zavistia este fiica mândriei, omoară pe mamă și va muri și fica, fericitul Augustin. Nu fi invidios, nici supărăcios, din toate acestea se nasc ucideri, învățătura celor 12 apostoli. Zavistia este o patimă nedreaptă, pentru că tulbură liniștea tuturor celor buni și dreaptă, pentru că usucă pe cei ce o hrănesc. Sfântul Grigorie, teologul Zavistia este asemenea moliei care mănâncă haina în care se naște, și ea mănâncă acea inimă în care se naște, Sfântul Dimitrie de Rostov. Bagă de seamă să nu te stăpânească patima pismoirii pentru ca să nu te înghită diavolul de viu, Sfântul Efrem Sirul. Invidioșii sunt mai răi ca lei. ei sunt asemenea diavolilor și aproape mai răi, căci leii se înarmează contra noastră sau prin foamea care îi constrânge, sau că sunt provocați, dar și faceți-le bine și ei vor face rău. Atrageți-i prin binefaceri și vă vor persecuta. Sfântul Ioan Gură de Aur Putem scăpa de zavistie dacă din cele omenești nu vom socoti ca ceva mare și extraordinar ceea ce oamenii numesc bogăție, nici slava ce se veștejește, nici sănătatea trupească,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 Câinii, dacă sunt hrăniți, se îmblânzesc. Leii, când sunt îngrijiți, devin blânzi, iar invidioșii, când sunt serviți, devin și mai sălbatici. Sfântul Grigorie, teologul. Cine a dobândit zavistia, acela a dobândit odată cu ea pe diavolul, Sfântul Isaac Sirul. Prin zavistia a intrat prima dată moartea în lume, Ilieminiatis. Invidia sau zavistia sub acoperământul cu este apa amară în vas de aur sfântul efrem sirul. Nimic nu este mai rău decât o inimă care pizmuiește sfântul Ioan gură de aur. Demonul nu l invidiază pe demonul asemenea lui, ci pe om, iar omul, invidiază pe omul care este asemenea lui. Iată cum satana a molipsit cotrava lui inimile noastre. Sfântul Tihon Invidiosul își face răul lui însuși înainte de a-l vătăma pe cel care îl invidează, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic nu împarte și nu îmbrăjbește atât de mult ca invidia și zavistia. Ele sunt mai pustiitoare decât toate relele. Sfântul Ioan Gură de Aur Invidiosul nu se deosebește câtuși de puțin de omul care nu este acoperit cu nimic și în care toți își țintesc săgețile, spântul Vasile cel Mare. Nu se amărăște cel sărac atât de mult cu sărăcia lui, pe cât se amărăște invidiosul din pricina norocului lui. Ce poate fi mai hidos decât această amărăciune, Sfântul Ioan gură de aur? și sunt mai răi decât fiarele, căci acestea sara asupra noastră numai atunci când ori au nevoie de hrană, ori sunt întărâtate înainte de noi, iar aceia, făcându-li se chiar bine, se poartă adesea cu binefăcătorii ca și cu dușvanii. Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă va începe să te chinuiască Zavistia, gândește-te că noi toți suntem mădularele lui Hristos și că atât cinstea cât cine cinstea la noi toți sunt obștești, și astfel vei scăpa de ea. Isaia Invidiosul socotește nenorocirile altora drept fericirea sa proprie, iar fericirea altora drept nenorocirea sa. Sfântul Ioan Gură de Aur Diavolul invidiază pe oameni și nici un caz pe demoni, iar tu, omule, invidiezi pe om, te ridici împotriva celui ce este de o neam și de o pântece cu tine, ceea ce nu face nici necuratul. Ce fel de iertare, ce fel de îndreptare vei avea? Sfântul Ioan, gură de aur. După cum viperele, se spune, se nasc devorând pântecele care le-a născut, tot astfel zavistia devorează sufletul pe care îl chinuiește, Sfântul Vasile cel Mare. Când vezi averea sau slava sau stăpânirea lumească, gândește-te la ceea ce este putregăios în și vei scăpa de momeală, Sfântul Nil Sinaitul. Molia și viermii nu mănâncă așa de rău copacii și lâna, cum febra zavistiei mănâncă însăși casele invidioșilor și o trăvește sănătatea sufletului lor. Sfântul Ioan Gură de Aur Nimic nu este mai spurcat, nimic mai rău ca sufletul invidios, Sfântul Ioan Gură de Aur. Invidioșii sunt mai dejelit decât îndrăciții, fiindcă nebunia lor izvorăște din intenția lor, Sfântul Ioan Gură de Aur. Zavistnicul niciodată nu devine prieten, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă pismuiești oile lui Hristos, te războiești împotriva păstorului. Pismuiești oile acelea pentru care Hristos și-a vărsat sângele. Sfântul Ioan, gură de aur. Chiar de-ar face cineva minuni, chiar de-ar trăi în feciorie, chiar de-ar posti, chiar de s-ar culca jos pe pământ și prin această virtute ar ajunge la înălțimea îngerilor, totuși, prin invidie, va fi pângărit mai pângărit decât curvarii și prea curvarii, și mai nelegiuit decât îlharii, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă Dumnezeu nu iartă păcatele celor ce nu iartă pe ale altora, apoi cum va da iertare celor ce nedreptățesc pe alții care cu nimic nu i-au nedreptățit? Sfântul Ioan Gură de Aur. Invidiosul nu se luptă numai împotriva fratelui său, ci chiar împotriva voinței lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Mulți se primejduiesc cu cei ce sunt în primejdie, însă se mâhnesc când alții progresează, căci atât de mare este tirania pismei și zavistiei, Sfântul Ioan Gură de Aur. Invidia pară. Sfințenia unește să ai dragoste și vei avea totul. Fericitul, Augustin! Mare rău este pisma, ea înșală pe om care își disprețuiește propria sa mântuire, Sfântul Ioan Gură de Aur. Pisma este creatura diavolului, Sfântul Ioan Gură de Aur. Pisma are în sine rădăcina și rodul slavei de deșarte, Sfântul Ioan Gură de Aur. Pisma se naște din slavă șartă. teofilact. De ridicăm noi arme unii împotriva altora, nu mai trebuie nici deavol la pierzarea noastră, Sfântul Ioan Gură de Aur. Zavistia este maica din care se naște prigonirea. 2. Cel ce pismuiește se luptă cu Dumnezeu și nu cu fratele pe care îl pismuiește. Când vede pe fratele său având har, iar el în loc să se bucure se întristează. voiește a strica în felul acesta biserica lui Hristos, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să încetăm a mai pismui pe alții, de ce să ne facem noi înșine răni, Sfântul Ioan Gură de Aur. De succesele fratelui tău se leagă și folosul bisericii, dar l pe el dărâm și biserica, săvârșind prin aceasta un act drăcesc, trupul trupului Hristos, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să călcăm în picioare iubiților boldul invidiei și atunci noi vom avea folos și ne vom câștiga cu luna, Sfântul Ioan Gură de Aur. Voiești să amăgești pe diavolul? Fii bucuros și mulțumit de succesele altuia. Voiești să-l mulțumești pe el? Arată-te posomorât. Sfântul Ioan Gură de Aur A fi cineva curat de invidie nu se dovedește numai prin faptul că se bucură împreună cu celălalt, ci și prin aceea care dragoste înrădăcinată în el. Sfântul Ioan Gură de Aur cei ce se mâhnesc și din zavistie vorbesc de rău pe fraților, pentru că au spor, aceștia hulesc pe însuși Dumnezeu, care dăruiește fraților lor sporire. Teofilact 2500. Pisma este o rădăcină rea, ce naște mânia, Sfântul Ioan Gură de Aur. Este mai bine să aibă cineva înăuntru său un șarpe zvârcolindu-se, decât să aibă invidia. Pe șarpe cel puțin îl poate vărsa dinăuntru prin doctorii sau îl poate liniști prin mâncare, dar invidia nu se rostogolește numai înăuntru pântecelui, ci se cuibărește și înăuntru sufletului și astfel patima mai greu de scos de acolo. Sfântul Ioan, gură de aur